Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min shururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayyudzil falamadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa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 يُصْرِهْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَرَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي إخواني وأخواتي أعزكم الله بالسنة segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita dan di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga dengan ketiga atau kedua nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Allah SWT menakdirkan kita untuk kembali bertemu Di bimbingan Bahasa Arab untuk pemula Dan malam ini kita akan melanjutkan kembali Ad-Dars uh, Al-Thalith ad Ashar Pelajaran ke-13 Dan kita telah sampai di Al-Qisim Ba' Bagian Ba' Tak <tuh> terasa, ikhwan wa Uh, kita telah melewati Lebih daripada setengah uh, Daripada buku yang kita bahas ini Dan mudah-mudahan Apa yang telah kita pelajari selama ini Dapat diambil manfaatnya Dan semoga Apa yang telah kita pelajari ini uh, Terlihat uh, Para diri antum um, Kemajuan uh, Dalam pembelajaran bahasa Arab kita ini Baik dari sisi e, banyaknya kosakata yang telah kita e, pelajari dan juga bagaimana penggunaannya dalam satu kalimat. Dan di sini juga sudah kita bahas sedikit demi sedikit beberapa kaidah nahwu e, dan juga beberapa kaidah asarf. Walaupun tidak secara teori, tapi alhamdulillah secara praktek banyak yang sudah kita kerjakan dan ini e, menjadi bekal kita yang penting untuk Mempersiapkan diri menghadapi uh, buku lanjutan, yaitu buku Nurusul Logatilah Arabiah. Ya Insyaallah kita selesai juz yang pertama ini, al juzul awal. Setelah kita selesainya jadi juzit pertama ini, kita akan masuk ke al juz ushah Kemudian mudah-mudahan al juz ushahar ini, Insyaallah. Uh, tentu perlu kesabaran, Karena ilmu itu tidak mungkin kita ambil secara sekaligus dalam waktu yang singkat membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan membutuhkan kesungguhan dari kita dan tentu tidak lupa keikhlasan sehingga dengan beberapa faktor tadi insyaallah kita akan mendapatkan uh, ala ilm an nafik ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran bahasa Arab ini. Baik, wa alaikum warahmatullah. Uh, kita masuk al-akism al ba. Bagian ba min ad-dars ats-salis ats-salis ashar dari pelajaran ke-13 ini. Wa illam akhdhi annana qara'nahu. Aqra'na al-hiwar dzalik? Naam. Naam, qara'nah. Naam, kita sudah baca pada pertemuan lalu fil muhadhar al-madiyah qara'na al-hiwar. Wa Dakhlna fi tamrinat wala? Lam nadkhul ba'ad nad khos. Ni qara'na al-hiwar faqat. Naam, tayib. Ya, sepertinya fil muhadhar al Ya pada pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan al-hiwar fakat dialognya saja. Walan nadekhul fi at-tamrinat belum kita masuk ke latihan. Tapi kau bela nadekhul fi at-tamrinat atau at tamarin. Ya Rasulullah an-nuraji awalan al-hiwar adalah al dikot-korakna huffi uh, mohab Sebelum kita masuk ke latihan, sepertinya kita perlu untuk mengulang kembali dialog yang sudah kita pelajari. Bagi antem yang punya buku atau batul qadiimah. Cetakan nama Al-Qismba bagian baik ini Afi safha Sittatun wa sabun Halaman 76. pun nam Ana wa'id maradun akhara Ana warang sekali lagi indahu, al indahu al-Kitab Minabtabaatil al Qadimah Bagi yang punya buku Cetakan nama Al-Qismba bagian baik Afi safha Sittatun Ada di halaman 76 amma alladhi alkitab min at-tab'ah aljadidah kada pun yang punya ee uh, cetakan baru kam fi safah 74 fi ada di halaman 74 baik hayai ikhwan ikhwan fi suriyyah hayya naqra jama'atan istami'u ma karid ha ula'il fatayat ya maryamu hayya من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ يا إخوان جماعة. من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ هن زميلاتي. أخوات هن زميلاتي. أخواتهن؟ أخواتهن؟ أخواتهن؟ أخواتهن؟ نعم, أخوات نعم هن أخوات. نعم هن أخوات. نعم. من أبوهن؟ Man? Man abuhunna abuhunna asy-syekhu Bilalun abuhunna asy-syekhu Bilalun ummuhunna ustadhati ummuhunna ustadhati ayna baytuhunna ayna baytuhunna baytuhunna qaribun minal madrasati baytuhunna qaribun minal madrasati baik ikra'antu ya ahfarihin ikra'su ma tarjim baca Kemudian antum terjemahkan sedikit demi sedikit Manha ulail fatayyatu ya Maryamu. Nah. Siapa mereka pemudi-pemudi wahai Maryam? Nah. Kuna zamilat, kuna zamilatii. Nah. Mereka teman. Mereka siapa? Mereka teman. Teman-temanku. Teman -teman temanku Nah zamilat, jamak men, Zamilatun zamilah. Nah. Nah. Akuatun hunda, apakah mereka bersaudara? Nah, naan hunda akuatun, iya mereka bersaudara. Nah, hunna di sini mereka perempuan atau mereka laki-laki, ikhwan? Laki-laki. Nah, kalau perempuan laki-laki, hum, hum, hum. Ni hunda jama, maka kebalikannya hum. Nah, kawanlah, ya, istemar. Man agu siapa bapa mereka? Nah. Abu Hunna Sheikh Hun bil Abu Abu Hun Abuhun Abu Hunna Sheikhu Bilalun. Nah, bapa mereka sesepu Sheikh Bilal. Nah, Sheikh Bilal. Nah, umhunna Ustadati. Nah, ibu ibu mereka Ustad Ustadat ustad, guru guru guru ku. Guru hmm. <tuk> Aina laytunna? Di rumah mereka? Naam. Baitunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Naam jamiil. Ikramatan ya akhir karim. Baik. Yeah. Ba. Naam. Mal ha'ula'i al ya Maryam? Hunna zamilati. Naam. Akhawatun hunna? نعم هن أخوات من أبوهن أبوهن الشيخ بلال نعم أمهن أستاذتي نعم أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة طيب جزاك الله خير طيب رجعنا الدرس الآن نقرأ تمارين kita sekarang masuk ke latihan-latihan Anda lihat Latihan pertama Al-Tamrin ال al-awwal Di bagian bawah Hawilil mubtada'ah Fil jumalil atiyati Ila jama'in Kama huwa muaddahun Fil mitali Hawilil mubtada'ah saya akan sekali lagi Saya akan mengulang sekali lagi Hawil al-mubtada'a Fil-jumal al-atiyati Ila jama'in Kama huwa Muwadzahun fil-mithali Hawil al-mubtada'a mana hawwil al-mubtada'a? Rubah Rubah Al-mubtada'a mana al-mubtada'a ya akhwan? Syarahna al-mubtada'a Fi muhadra'a sabiqah. Al-saka talik Sudah kita jelaskan Ma'ana daripada al-mubtada'a yaitu isim yang terletak di awal jumlah, kalimat. kalimat. Nah, di awal jumlah. Isim atau kata benda yang diletakkan di depan uh, satu kalimat maka dia disebut sebagai mubtada. Kenapa dinamakan mubtada? Karena li'annahu ibtada bihil kalam. Ana dengan isim ini kalimat tersebut dimulai. Jadi isim atau kata benda yang diletakkan di awal, dia adalah, istilahnya disebut sebagai Mubutadak. Antum ingat ini, Mubutadak. Ada pun isim yang e, datang setelah Mubutadak, namanya Khobar. Khobarun. Nah, ini biasanya kata afwan, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Sekali lagi, anak ulang, kalimat yang dimulai dengan kata benda, itu namanya Jumlatun Ismiyah. Jumlatun isminya Kalimat Yang dimulai dengan isim Jumlatun isminya Nah Misal kita baca contohnya Ah Afwan sebelumnya sudah sudah kita terjemahkan semuanya? Belum ya? Baik Hawilil Mubtada Gantilah Mubtada fil Jumalil Atiyah Di kalimat berikut ila jam'ain menjadi jama' menjadi jama' rubala mubtada di kalimat-kalimat berikut menjadi jama' kana huwa mu'abbahun fil mital seperti dijelaskan pada contoh seperti dijelaskan pada Canta. contoh wal mital huna dan contohnya di sini antum lihat misarun Hadihi bintun Hadihi bintun Mana di sini ya ikhwan? Di kalimat hadhihi bintun, mana isim yang disebut sebagai mubtada'? Hadihi. Hadihi. Apa sebabnya hadhihi disebut mubtada'? Dimulai dengannya kalam. Naam. Karena dia urutan pertama atau diletakkan di awal, awal kalimat. Hadihi sebagai mubtada'na. Hadihi bintun. Apa perintahnya di sini, Ukhwan? Ya, perintahnya merubah mubtada' menjadi jamak. Menjadi Bentuk jamak. Lihat bagaimana jawabannya? Haula'i banatun. Haula'i banatun. Hadihi menjadi haula'i. Ketika hadhi menjadi haulai menjadi jamak maka bintunnya pun menyesuaikan diri menjadi jamak pula. Jamaknya banatun Jamak daripada bintun banaatun. Sekali lagi contohnya hadhi bintun. Kalimat hadhi bintun yang disebut sebagai muktara di kalimat ini adalah kalimat atau kata hadhi. Hadhi muktara. Yang diminta dalam uh, soal ini adalah merubah muktadaknya menjadi jamak. Hadihi berubah menjadi jamak. Dan di sini jawabannya Haulai banatun Hadihi menjadi haulai Kemudian bintun menjadi jamak pula yaitu banatun, banatun. Al-dunnu al-mithal wadah ya khuan Anda rasa seperti jelas insyaallah. Allah Baik ya, baik uh, kita coba beberapa nomor di Ikhwan Studio. Ya Wahid, <coughs> Taib, lah bas. Ini seorang siswi. Naam. Mereka itu para siswi. Jamil. Mereka itu para siswi. Naam. Isnan. Fadhal ya akhi karim. Isnan. Isnan. Haadhihi mudarrisatun. Naam. Ha'ula'i mudarrisatun. Naam. Ha'ula'i mudarrisatun ahsant. Ini uh, seorang pengajar. Naam. Mereka uh, para pengajar. Naam. Di sini mudarrisatun pengajar perempuan apa lelaki? Lelaki Perempuan, e... perempuan. Mudarrisatun ah. Santai Salah tu Tepatlah di akhir kiri Hadihi tabibatun Nah Haulai tabibatun Sahih Haulai tabibatun Lihat antara di sini ya kawan Jama' daripada talibah Lalu mudarrisah Lalu tabibah Semua bentuk jama'nya sama Talibatun <tuh -tuh> mudarrisatun tabibatun apa yang berubah di sini ya kawan? Nah, tak marbutoh hilang lalu diganti dengan alif dan Tak Nah, ini nama jamak muannas salim. Jamu muannatin salimun. Jamu muannatin salimun. Karena dia dari muannas. Ini semua jamak daripada isim muannats, jamak daripada kata benda yang bersifat perempuan. Baik, para hendak ada kesempatan untuk pendengar. Baik, para hendak ada Bagi anda yang ingin berinteraksi langsung anda bisa menghubungi di line telepon di 021 823 6543 dan untuk menjawab pertanyaan, tamrin yang pertama dari fasal yang ba ini. Silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa mu di mana? Ahsan, terima kasih. Baik, silakan, sop. Mau Ahsan suaranya diperkeras? Iya. Sedangkan omusan, terbalik, rokam arba, nombor muslimatun. Hulai muslimatun. Sekali lagi umum, sekali lagi Hulai. Hulai muslimatun. Muslimatun. Muslimatun. muslimatun. Sekali lagi umum. Hulai muslimatun. Enam. Apa enam? Ah, Mana nya umum? Diterjemahkan? Ini, muslim, ini muslimah. Naam. Kata kerja para muslimah. Jamil, mereka itu para muslimah. Teruskan ummu. Khamsa. Khamsa. Hadhihi zawjatun. Naam. Haula'i zawjatun. Naam, haula'i zawjatun. Zawjatun. Zawjatun. Zawjatu. Zawjatu. Naam, haula'i zawjatun. Diterjemahkan ummu? Ini uh... Suami. Ina? Zaujatun. Rata marbutahnya umu. Suami atau istri? Nah. Ini istri. Nah ini seorang istri. Ini seorang istri. Nah, ketika jadi imam, bagaimana terjemahannya? Ia uh, ini para istri. Mereka itu. Mereka itu para istri. Para istri. Sye'btah umu. Tepatlah. Sye'btah. Rekam sye'btah. Sye'btah hadhi uktun haulai. Nah. Akuatun. Nama ha ulai akuatun. Nama. Terjemahkan umum terjemih. Ini, uh, saudara. Ini, saudara perempuan. Saudara perempuan Naam. mereka. <coughs> Afwan, ya kemun maaf bagi maksaannya. Terputus sambungan telefonnya silakan anda bisa menghubungi kembali Di 8236543 Untuk mencoba kembali menjawab pertanyaan Jadi, Bagi para pendengar yang lain silakan Di belakang muasan di 8236543. Kita angkat telefon yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay. Dengan siapa? Di mana? Dengan duwi di Tambun okay. Silakan. Silahkan Kepala duwi Alhamdulillah Kepala duwi Merakam sabah Seba'ah Nah Anta fi ay Kis Fi ay hai Fi tambut Ya nah. Fi ay hai Fi Taman raya Taman raya Masya Allah Kan ini a'rifu a A'rifuka <laughs> Masya Allah Fadal ya ahri. Fadal ya Alihi Fatahatun Nah Ha'ulahi Fatahatun Jamin Nah Terjim Terjim Alani ya Ya Uh, ini adalah anak-anak perempah hmm. uh, perempuan perempuan juga. Uh, ini antum ini antum mufrotnya dulu, uh, tunggalnya dulu. Uh, ini seorang. Ini seorang anak seorang pemudi. Pemudi. Nah. Uh, Haulai Fatayatun. Haulai Fatayatun. Ini para pemudi. Mereka itu. Mereka itu para pemudi. Jaminan. Paderi akhir. Seman ya. Hari jadi datun. Namp. Ha ulai jududun. Namp. Terjemahin. Ini uh, adalah baru. Namp. Ini baru. Namp. Uh, mereka ini baru. Namp. Mereka itu? Baru baru. Baru baru. Namp. Istemir. Teruskan. Tisah. Hari kabiratun. Namp. Ha ulai kibarun. Sahih. Ha -ulai. Ya, namp. Istimar, istimar. 10? Ah, ini kecil. Namp. Ha, ulai cigar. Ha, ulai 11? 11? Namp. Ini panjang. Namp. Ha, ulai tial. Ha, ulai tial. Santai ahdi. Jazakallah khair. Supran. Aiyakumalikum salam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya. Jazak khair kepada Khodir di Silakan bagi para pendengar yang lain kita berikan kesempatan di 8236543 untuk menjawab pertanyaan tamrin yang pertama dari fasal yang Mbak ini dan kami berikan kesempatan untuk dua penerfon kembali ikhwan dan akhwat silakan di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Fira. Fira di mana? Di Bekasi. Bekasi, di Bekasi. Fira? Iya, senang. Fira kelas berapa? Kelas tiga. Kelas tiga, di mana sekolahnya sayang? Ya al Mumtaz. Al Mumtaz, masya Allah. Vira Mumtaz, insya Allah ya. Iya. Nah, apa arti Mumtaz, Fira? Tahu nggak arti Mumtaz? Yang bagus, bagus. Ah. Uh -huh. Silakan Vira, tapat Yang Nomor ha satu. Hadhi tali hmm, Sekali lagi, Fira, Ulang sekali lagi. Hadhi. Hadhi tali batun. Hmm, diulang. Hadhi tali Haihit Tolibatun. Panjang pendeknya dilihat, Fira Tolibatun. Tolibatun. Bagus. Nah, jawabannya. Haulai Tolibatun. Naam am. Haulai sekali lagi. Haulai Tolibatun. Hmm, panjang pendeknya, Fira Dengarkan Bapak Tolibatun. Tolibatun. Bagus. Teruskan. Isnan, hadhihi madrasatun. Ah, sama tulisannya dengan madrasatun dengan apa ini? Ini bukan madrasatun firah, ha mudarrisatun. Mudarrisatun. Bagus. Mumtaz. Haula'i Mudar mm Heeh, -hmm. haula'i, teruskan. Haula'i mudarrisatun. Haula'i mudarrisatun, sanya panjang. Hai, muda. Montaz. Sarata, satu lagi, Fira. Haji ha hid, tabib, tabib batun. Mama mm -mm. mana tabib ana tabib Apa arti tabib batun, Fira? Rapi. Hah? Apa, Fira? Rapi? Dokter Oh doktor, oh sedang batuk ya, nggak apa, -apa. terusin, teruskan. Bagaimana jawabannya, Fira? Hulait ha Tobi Batun. Tobi Batun, Tobi Batun. Ia. Ia. Bagus. Wah, iya, bagus. Syukur alam, Jazakallah Khair. Wahyak. Iya, Jazakallah Khair pada Fira. Dan silakan bagi para pendengar yang lain, saya akan bagi kepada pendengarannya satu telefon kembali kita terima di 823 Assalamualaikum. Dan, Dan, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Cirebon. Oh, ya. Ah, ya. Abu Lukman. Bagaimana kabar Abu Alhamdulillah, ana bi khair. Insyaallah. Abu Lukman, arqam 4. 4. Hadhihi muslimatun. Sekali lagi akhir Karim, hadhihi. Hadhihi muslimatun. Zal-nya Hadi. Hadihi muslimatun nah. Haulai muslimatun Muntaz Nah <coughs> Khamsah Khamsah Hadihi sawjatun Nah Hadihi Eh hmm. maaf, -maaf. Nah. Haulai sawjatun Muntaz Nah Sittah Hadihi uhtun Antum zalnya berubah jadi dal lagi Hadihi ukhtun Naam ahsanta ya khih Haulai ahwatun Khaknya dapat jelas Ahwatun Naam uh, sabah. sabah Hadihi fatahun Ah sekali lagi ya khih Hadihinya Hadihi fatahun Naam Haulai fatahyatun Baik Satu lagi ya khihir kirim uh, Samani Samani ya Hadhi jadi datun. Nama. Ha ulai tududun. Nama. Syukuran ya berkeman. Jazakallah khair. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Sama rahmatullah barakatuh. Terima kasih. Merdeka. Satu menit kemudian kembali kita angkat bagi para pendengar yang ingin mencoba menjawab. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Ya dengan siapa di mana ibu? Umum fajar. Umum fajar di hmm. mana? Aduh, betul. Terpulang mufajar. Rakam tisah. Ya. Tisah. Hadhi kabilah run. Ini besar. Namp. Ha. Mulai kibarun. Ini besar. Eh, itu besar besar. Hmm. Mereka itu besar besar. Namp. Mashallah. Ha. Uh, Mashallah. Uh -huh. Hadhi sufiyah ini kecil. Naam. Haula'in syawaron. Nah, eh, itu uh, Mereka itu. Mereka itu kecil-kecil. Naam. Ah, Santi. Hadha uh, ahara. Naam. Hadhi sawilatun. Ini panjang. Naam. Haula'i tiwalun. Haula'i tiwalun. Mereka itu. Mereka itu panjang-panjang. Ah Santi. Jazakillahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tep, kita masuk ke latihan asana ni. Eh, kurang waktu. Karena ini masih dalam bagian latihan, maka tentu ini dahulukum, boleh sahaja. Nah, bagian antum semua di sini, Ikhwan. Eh, kurang waktu. Ma mana Ikhwan kurang waktu biar farin? Baca dan tulislah. Tulis, antum tulis, insyaallah. Ah, farin? Insyaallah, insya hamdulillah. Mudah-mudahan Ikhwan di rumah juga, Ikhwan dan afat yang ikut pelajaran kita, mudah-mudahan uh, latihan tulisnya tidak berhenti. Nah, ini penting. Nah, karena tidak tidak melatih menulis maka ini jadi satu kekurangan ini. Nah, kita harapkan ikhwan dan akhwat walaupun tidak kita lihat bagaimana perkembangannya antum bisa ee, e, mengambil inisiatif dengan mengerjakan semua tugas-tugas e, yang diminta untuk ditulis. Syukur-syukur masya Allah kalau sananya antum tulis semuanya ini masya ini insya Allah bermanfaat besar buat antum. Terima, kita mulai dari ehwan studio. Mana kau? Nevan sir. Kotak deh wahidan haula'i ikhwati maradaba khair ya ahsan haula'i ikhwati na'am wa haula'i akhwati na'am terjemahan awalan mereka itu adalah saudara laki-lakiku na'am dan mereka itu saudara saudara perempuanku na'am saudara-saudara perempuanku nah di sini jamak semua haula'i lalu ikhwati dan akhwati ikhwati ikhwatun jama' daripada akhun akhun ahsant akhwatun jama' daripada ukhtun ukhtun ahsant be istamer akhir keri 2 nah lepas man ha ilfatayatu fatayatu ha ula'i banatul mudarrisati jamil nah terjemah fawas siapa mereka para, para. pemudi n'am mereka anak-anaknya Pengajar. Nah, mereka anak-anaknya, anak perempuan daripada uh, Al-Mudarrisah. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ni, bisa panjang lagi. <laughs> mereka itu anak-anak perempuan, guru perempuan. Masya Allah. Dalam bahasa Arab hanya kita menggunakan tiga kata saja. Dalam bahasa kita terjemahkan dalam banyak kata. Lihat bagaimana keistimewaan bahasa Arab ini. Nah, di antara uh, keistimewaan Nabi apa itu, Khan? Jawami al-khairim. Anda tahu Jawami al-khairim? Di mana Allah SWT memberikan beliau kemampuan Untuk menjelaskan banyak hal Dengan sedikit kata-kata Dan ini diantara, diantara Keselamatan <coughs> Bahasa Arab juga begitu Nah Di sini ada jama' Ada Al-Fatayatu Di nomor 2 ini ada jama' Al-Fatayatu jama, jama' daripada Al-Fatayat Al-Fatatu Al-Fatatu al al Atau Fatatun Nah Lalu ada Banat Banat ya. Banatun اه جنات مين بنت بنت احسنت سامر يا اخي شنو؟ ثلاثه الفتيات زميلاتي زميلاتي أبوهن, ابوهن طبيب طبيب طبيب نعم وا وامهن أمهن ام امهنا wa ummuhunna mudarrisatun mudarrisatun mereka mereka pemudi, pemudi mereka para pemudi itu mereka para pemudi itu adalah teman-temanku nah teman-temanku nah. teman bapak mereka dokter nah dan ibu mereka Guru. Naam. Guru. Jait. Di sini ada juga beberapa jamak ya kawan Zamilati. Zamilatu, zamilatun. Jamak min? Zamilatun. Zami Naam, zamilatun. Jamak min? Jamak daripada zamilatun. Zami -la Lalu uh, apa lagi? Khalas. ini saja sepertinya. Nah, Al-fatayat sudah kita bahas tadi. Jamak daripada fatatun. Tayib. Nafthalah, Majliseru, setamai. Tapi kita berikan kesempatan sekali lagi bagi para pendengar yang ingin berbaik interaktif di 8236543. Tapi kita akan telefon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wa Dengan siapa di mana? Dengan Umuisan di Kerandeng. Nah. Umuisan, Umu uh, suaranya dikeraskan dikit Umuisan, biar terdengar yeah. jelas. Ah, ya. Uh, Serahkan Umuisan. Nak rakam arba. Arba. Nah. Aina toli bu. Aina at-thalibatul Sekali lagi kamu. Aina at-thalibatul jududun? At-thalibatul. Aina at-thalibatul jududun? Naam. Saha maktabati Naam. Terjemih? Di mana siswi-siswi baru? Naam. Semuanya pergi ke perpustakaan. Mereka pergi ke? Mereka pergi ke perpustakaan. Mereka ah, pergi ke perpustakaan. Hasan. Istamiyar. Teruskan. Khamsah. Aina bintuka ya ammati Sekali lagi ummu Maradona Khura Aina bintuka ya ammati Bintuka atau banatuka Oh aina banatuka ya Ammati Kalau ammati Aina banatuki Oh iya hmm. Aina banatuki ya ammati Ini nah. Aini perjelas ummu Ammati Aina banatuki ya ammati Nah Hunna fil matba khid Nah Terjemih. Uh, di mana anak perempuanmu wahai bibiku Nah, di mana anak-anak perempuanmu? Di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku Nah. Mereka semuanya di dapur. Semua di dapur. Sebentar omo. Sebentar omo. Di sini ada jama' banatun. Banatun jama' min jama' daripada? Bintun. Bintun Bintu Hasanah. Iya. Maana ammatun? Ammatihuna, ammatun. Memana ammatun? Ammatun bibi. Dari pihak mana bibi ini? Dari pihak bapak ya. Pihak bapak, Nah, ya. karena kalau pihak dari pihak ibu, apa nama ininya, istilahnya? Kholatun. Kholatun. Nah, ya. kalau bibi dari pihak bapak, ammatun. Nah, faham tak ya, umum, istimewa? Aha ulai ilmu marri muslimatun. Sekali lagi Umu, bacanya Aha ulai ilmu muslimatun. Mmarri Aha ulai ilmu muslimatun. Namm. Aha ulai ilmu muslimatun. Sekali lagi Umu Aha ulai ilmu muslimatun. Namm. Namm. Namm. Terjemih. Apakah mereka perawat perawat Muslimah? Nama. Ia. Ya. Nama. Di sini ada al mumaridah tu. Jami'ah uh, men? Mu mumaridah. Ah, mumaridah. Sant. Muslimatun tu. Jami'ah Muslimah. Muslimah. Ahsanti Syukurkan. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ihsan Di kerangian. Tapi bagi para pendengar yang lain silakan di belakang muheh Santi 8236543 kita angkat telefon yang kedua saat. Assalamualaikum. Halo. Ia ya, silakan. Assalamualaikum. Tari. Ya silakan. Sudah masuk. Ia ya, silakan. Sudah masuk. Sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, bagi para pendengar yang lain yang sudah mencoba untuk memasuk, silakan di 8236543. 6543 yang kedua untuk fasal yang mbak Pelajaran yang ke-13 Untuk penelpon yang ingin mencoba, silakan Assalamualaikum Halo <tip> Baik, terputus Anda bisa buka kitabnya untuk uh, cetakan yang lama di halaman 78 ya, di nah. halaman 78 Dan yang cetakan yang baru di halaman 75 Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum. Selamat datang. Saya Ratni dari kebun hutan. Aiyah, oh, silakan, silakan ibu ratni. Iya, terima kasih. Terima kasih. Samania. Ya. Samania. Nama. Ha ula e maf ha ula e tabibatun nah. azwa juhna Terjemahkan kamu. Mereka itu para dokter nah dokter wanita berarti dokter laki-laki ya -laki. Bu dokter perempuan nah istri-istrinya pada para uh, muda resep para Azwajuhunna. guru azwa juhudnah azwa juhudnah azwat jamak daripada zaujun zaujun istri uh, suami. Eh, su eh suami eh nah, uh, suaminya para guru nah suami-suami mereka so, suami mereka para guru para guru montas iya tambahan Bu uh. nah man hadzihi almaratu Nah. Hia zaujahut tabibil tabibul jadidu. Sekali lagi, lagi umum. Hia zaujatul tabibu. Ah, kenapa tabibu? Jadidu. Kenapa tabibu? Uh, Di sini hia zaujatut tabibil. Ah. Oh maaf. zaujatut tabibil jadidu. Ah, al-jadid, al-jadid itu sifat -ja. daripada at-tabib. Iya, jadid, pakai. Nah, sekali lagi umum. Terima kasih. Almar Atu apa? Almar itu perempuan, Umu Perempuan Siapakah ini perempuan? Siapakah perempuan ini, Nam? Dia para istri Dia istri Dia istri dokter baru Nam Dokter yang baru Dokter yang baru Umu, sekali dibaca lagi, Umu Manha dihilmar Atu Hia zaujatut pabibil jadidi Muntaz Teruskan? Teruskan? Almar Atu apa nak tuki apa ab, apa madrasah tisana wiatil ya usama hmm, ya usama berarti kalau usama apa nak tuki atau apa nak tuka? Tukir. Ah, eh, ah. uh, laki laki. Usama, nah, laki laki umur usama. Laki laki nak apa nak tuka film madrasah tisana wiatu ya usama sekali lagi umu, umu, dengarkan ba Abana Tuka film Abana Tuka film Madrasat Isana film Madrasat Isaniyat Sa nah, dengarkan umur ya Usama Fil oh, film Madrasat Isana Wiyati film Madrasat Isani ya Usama ya Ustama Nah, Ba'aduhunna fil madrasati nah, ha? belum, ya. belum selesai umu Ba'aduhunna Ba'aduhunna fil madrasati nah, Ada lanjutannya di bawahnya umu oh. Filem Madrasatul Tanawiyyati Oh di sebelah Nah di bawahnya, di bawahnya Bukan di sebelahnya Oh lah. a, a, a, ibu ceritakan lag baru ya Iya Oh iya, sebelahnya Filem Madrasatul Tanawiyyati Wabak Bahuna Filem Madrasatil Mutawasilati Iya Terkenalkan umum Iya Agak panjang ini umurne Siapakah anak anak apa siap Apakah anak ông kau pada sekolah sanawiyah? Pada sekolah sanawiyah yang usama? Pelan-pelan nah, omong, pelan-pelan. Apakah anak-anak perempuanmu? Apakah anak-anak perempuanmu eh, di sekolah sanawiyah yang usama? Nah, sanawiyah di sini SMP dan SMA Bu. Pada hmm. di Arab Sanawiyah itu SMA. SMA. SMA. Nah. Sebagian mereka di sekolah Tasawwiyah dan DSM A dan sebagiannya pada sekolah SMP. SMP. Ya. Syukur Alhamdulillah. Khair. Iya. Syukran. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh Rahimah. Jazakallah Khair kepada ibu Radmi di Kampung Hutan Hutanit. Terus kita berikan satu lagi. Satu penelpon kembali. Silakan bagi para pendengar yang ingin mencoba di belakang ibu Radmi di 8236543. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aisyah di Rawalumbu. Ya, silakan Ummu Aisyah, diselesaikan sampai terakhir. Di nomor. Okay, pakhaluki. Alhamdulillah. Tahasanat ya ni? Insyaallah. Baik, Oke, bahas. Hayya. Rakam asharah leh tak dari? Rakam, lah ahad ashar. Ba ada ashar. Ahad ashar. Ahad ashar. Nah, ala ki bana tu nyalin. Asharah Lah, mana anak-anak di ahad ashar? Oh, naam Ala kibanatun ya Laila Naam, li banatun kibarun. Banatun? Banatun. Kibarun. Kibarun, naam. Wa hunna talibatun bil jami'ah. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Naam. Nah. Di diberi harakat kamu bil jami'ati. Naam. Tarjim ya ni? Naam, tarjimi. Apakah kamu mempunyai anak perempuan wahai Laila? Anak-anak perempuan wahai Laila? Naam. Li banatun Ya, saya mempunyai anak-anak perempuan yang besar. Yang sudah besar-besar. Naam. Wa hunna talibatun bil Dan mereka sedang belajar di uh, mahasiswa. Naam, mereka universitas. Naam. Naam. Istana 12. Man haula in utiwal Sekali lagi Umu, man haula ula... in-nisa' utiwal Nah, disambung man haula in utiwalu Man haula in utiwalu Nah. Hunna min Amerika. Nah. Siapa mereka perempuan yang tinggi-tinggi itu? Nah. Mereka dokter-dokter dari Amerika. Nah. Terakhir. Apa bila tu keluar jenama dal Mustafah. Doktor-doktor itu. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Doktor-doktor perempuan itu nah. keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Syukuran umum jasa akhir terakhir. Alvan, tadi ada yang mau pertanyaan. Oh yeah. uh, iya uh, uh, Di sini kot nasid. Nasid lima dah. Hulai lima adalah sahulau. Ha Na ulau? Nama. Nah, ala asal hak ada. Alaslo, di perakatih ha ulai alakal kacra. Alfilin. Alasli. Taklil. Nama. Nukalid ina ha Arab. Nama. Nah, hak ada yang mahu kulun. Hak ada yang kulun. asli Jadi, bukan, bukan berubah majulur bukan. Memang di sana hanya ha Bukan ha ulau. Nama. Hmm. Saya t. Iya. Jasa kita ter. Pada Muasa jangan menunggu. Tayyeb, nas temir, latihan, asal ist, lalu, lalu pada istirahat. Tayyeb, pendengar jadi mana sejenak berada, kita akan istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di 75 m dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk lanjutan. Al Quran. Loa azalna haa al Quran. جَبَّنَ لَّنِ لَّرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لعلهم يتفكرون. Raja, الذاكرين والذاكرا إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى برحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوسوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi akhwanuddin, azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu Ya kita harus belajar Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu Gak mungkin Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu Ini perkataan seorang sahabat Semua manusia lahir dalam keadaan jahil Dalam keadaan bodoh Dalam keadaan tidak tahu apa-apa Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud. Kala Allah. Kala Rasul. Wa kala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan. Apa yang Rasul katakan. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al almanhaj. Cara itu sikap beragama yang benar. Yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini yang masuk dalam firman Allah bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas kamu adalah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia para sahabat radhiyallahu alaihim generasi terbaik dari ummatin dan nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban li talib al-'ilm Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman salak tariqan yang fihi ilman sahal Allahul Bih tariqan al jannah. Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الخف رنباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا yang artinya, ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu Hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu Serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Roja Radio Dakwah Alusim Nawazama. Lidda kiri nawazakirah. Ini kembali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian bahasa Arab dan kita lanjutkan kembali setafauf di pelajaran yang ke-13 ini. Nah. <tose> nah. Alaan nadkhulu fi at Kita masuk ke latihan ketiga. At-tamrinus Latihan ketiga. Iqra'il misalah. Hmm, di sini dicetakan lama ada kesalahan cetakan. Iqra'il. Kurang alif di belakang. Alif di belakang. Setelah ra. Kurang alif. Lalu kita tulis ikra'i. Ada alif lalu hamzahnya di bawah. Alif. Iqra'il misala. Summa hawwilil jumal al Mislahu. Iqra'il misala. Baca contoh. Baca contohnya. Summa. Kemudian, how will the jumlah latiatah mislahu. Kemudian rubahlah kalimat berikut seperti nya. Kalimat-kalimat berikut seperti seperti nya. Nah, di sini kembali ke contoh. Contoh. Dirubah seperti uh, yang dijelaskan pada contoh. Kita lihat contohnya di sini. Di sini cuma ada tiga nomor ya. Nah, misal contoh. Zainabu. Kenapa bukan Zainabu ni ya, kawan? Asma mu'annath Nama anak perempuan tidak boleh ditanwin Tidak boleh memenuhi Zainabu Kharajat minal fasli Zainabu Kharajat minal fasli Anda melihat jawabannya ikhwan Zainabu wa aminatu Wa maruyamu Kharajna minal fasli Kamu jadilah Kamu jadilah Alhamdulillah ada gaya khat seperti ini. Baik, baik, baik, di sini antum lihat. Kalimat Zainabu berubah menjadi berubah. Jadi, Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Antum lihat di sini ikhwan contohnya. Zainabu kharajat min al-fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Lalu jawabannya Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Kharajna minal fasli. Lihat di sini beberapa perubahannya. Pertama, Zainabu ditambah dengan Aminatu uh, ditambah dengan Maryamu. Di sini yang tadinya tunggal sendirian di, di berubah menjadi jamak. Di sini tadinya satu orang menjadi sekarang tiga orang ditambah Aminah ditambah dengan Maryam. Maksudnya mubtada di sini nanti akan dirubah menjadi yang tadinya mufrad menjadi jamak. Yang tadinya tunggal akan menjadi jamak. Lalu dia tentukan fiilnya kharajat menjadi kharajna. Kharajat menjadi kharajna karena dia sekarang menjadi jamak, maka kata kerjanya pun disesuaikan. Yang tadinya kharajat untuk Zainab saja, Zainabu kharajat sekarang Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Antum lihat perubahannya, ya kawan. Kharajat menjadi kharajna. Maka ini e, contoh yang kiranya perlu diperhatikan. Nomor selanjutnya 1 2 3 itsna wahid itsna thalatsah, antum rubah sama seperti contoh. Yang tadinya tunggal menjadi jamak lalu, lalu kata kerjanya yang tadinya di situ dhamirnya tunggal diganti menjadi e, fiil dengan domir jama'. Kita coba. Kita nafatah al majal lil mustami' Kita berikan kesempatan langsung untuk menjawab bagi para pendengar. Tamrin yang ketiga ini di 8236543. Asalamualaikum. Assalamualaikum Iya, dengan siapa mu di mana? Dengan Umo Ammar di Tambun. Oke, silakan. Naam, Ammar, Kita coba nomor wahid. Yeah. Nomor 1. Wahid. <coughs> al mudarrisat al mudarrisatu dahabat ilal fasli. Naam. Al mudarrisatu Zahabna nah. ilal fasli Mumtaz Al-mudarrisatu Kita buat jama' Zahabna ilal fasli Syukuran Istamir umu Istnan Istnan Atau libatul jadidatu Jalasat fil fasli Nah Atau libatul jududu Nah Jalasna fil fasli Mumtaz Mumtaz Salata Salata pintu mu pintu mu nah sahih pintu pintu uh, Muhammadin Muhammadin ya pintu Muhammadin kenapa dan, Muhammadin umu kenapa kasrah karena uh, ini putrinya Muhammad gitu putrinya nah apa anak Muhammad. nah, di sini posisinya mudafun, mudafun ilaih nah pintu Muhammadin dahabat ilal al nah Jawab. Bana Muhammadin dahabna ilal madrosati. Membtas Bana tu Muhammadin dahabna ilal madrosati. Terima kasih. Shukran umu. Jazakalladhirobbilakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita berikan kesempatan untuk ikhwan ya bagi para pendengar ikhwan yang ingin menjawab pada tamrin yang ketiga ini kita persilakan dan untuk pendengar akhwat kami mohon maaf di pandu sementara dan bagi pendengar ikhwan anda boleh menghubungi di 8236543. Kami lagi kembali di 823-6543 tiga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Dengan siapa di mana bapak? Dengan Abdurrahman Jalengsi. Terima eh, kasih. Uh, Apon, mana bisa tanya saja? Iya, silakan. Apa? Uh, ini sir, uh, tentang penyebutan nomor. Iya. Ya, penyebutan nomor kita mengatakan rokom wahid, rokom isnain dan seterusnya atau ya. uh, rokom al awal, Asani dan seterusnya. Begitu juga dengan Uh, halaman apakah nah. kita mengatakan shafha misalnya salasah, arba'ah nah. atau as-shafha ar ats-tsalisah, ah, dan seterusnya. Seperti itu saat juga Khabib. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sepertinya perlu dijelaskan kembali makna beda antara kalimat wahid dengan al-awwal. Wahid artinya satu. Al-awwal yang pertama. Nah, di sini dari mana ini antum an merasa sudah bisa mulai memahami di mana letak kita meletakkannya. Kelantong bilang nomor satu raqam wahid atau nomor pertama, raqam al-awwal tidak masalah. Tidak masalah antum bilang raqam wahid atau al-awwal. Kemudian isnan antum bilang asani tidak masalah. Ee tidak menjadi masalah apakah wahid atau e isnan Nah, kilahum sahih keduanya insya Allah benar tidak masalah kembali ke maknanya tadi cuman hanya saja bedanya tadi kalau wahid satu al awwal yang pertama istnān dua asāni yang kedua dan begitu seterusnya cuman saja hanya hanya mungkin beberapa kalimat akan akan akan beda di penggunaannya tapi untuk untuk untuk nomor soal nomor halaman tidak masalah antum gunakan salah satu daripada keduanya tidak masalah nah jika demikian, uh, agar Akhmadullah yang ingin sista, bagi para bendengar yang lain silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo? Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya hendak Akmal di depo. Oh iya. Naam, silakan Om Akmal. Wahid. Naam. Hmm. Al-mudarris 1 jahab, jahabat ilal fasli. Naam. Al-mudarris 1 jahatna ilal fasli. Naam, belum berubah al-mudarris satunya Om Akmal dirubah jadi Jama'at Oh Jama'at ya Al-Mudarri Satu oh, ah, Panjang Sanya Al-Mudarri Satu Jahadna Ilal Fasli Nah At-Tolib uh, Isnan Nah At-Tolibatul jadi Datu Jalasat Fil Fasli Nah At-Tolibatul Jududu ah, ah, Belum berubah umum At-Tolibatunya jadi Jama'at dirubah Jadi Ha At-thalibatun. Hmm. Ada di latihan sebelumnya, latihan pertama umum Ini baru pulang oh. <laughs> baru sampai seperti, "Lelah, lelah." Oh, At-thalibatul. At-tali panjang. Nah, ya? banyak panjang ummu. Jadi kayak muslimah, muslimatun. Ah oh, iya iya. Heeh. Uh -uh. At-thalibah, at-thalibatu. Oh, At-thalibatul yududu. Jalas tu, Jalas na Il Fasri. Nuntas. Hmm. Namp. Selasa? Bintu Muhammadin Jahabat Ilal madrasati Namp. Bintu Muhammadin. Hmm, bintunya er, belum menjadi jama? Bin. Bintu jama Bin. bin Banatun. Banatun ya. Banatu Muhammadin. Banatu Muhammadin Jahabna Ilal madrasati Namp. Afwan Bursa baru menyampe ya. Syukuran ya. lahir, Assalamualaikum Ayakum. Assalamualaikum Baik kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi Kita mengusahkan selesai Mudah-mudahan kita masuk Pada pertamaran kita masuk ke gym At-Tamrin Ar-Rabi Latihan keempat Ashir ilal asma italiati Bismi isyaratin lilqaribi Ashir Ilal asma italiati tunjuklah kata-kata benda berikut Bismi isyaratin lil dengan isim isyarah, kata tunjuk lil untuk yang yang yang mana tu kawan? Yang dekat. Yang dekat. Analang sekali lagi ashir ilal asma italiati tunjuklah kata benda kata-kata benda berikut bismi isyaratin dengan isim isyara dengan kata tunjuk lil qarib untuk yang yang dekat di sini hadza hadzihi lalu haulai hadza hadzihi aulai ha semuanya isim asma usyara lil qarib bedanya apa ihwan hadza hadzihi haulai -ha hadza untuk muzakkar Hadhi untuk Mu'annas muannats haulai untuk Kedua-duanya Untuk untuk kedua-duanya, Tapi untuk jama, jama' Untuk jama' Nah Hada hadihi mufra' Haulai untuk jama' Bisa untuk laki-laki Bisa untuk Perempuan, perempuan. Nah Baik Naftahal majalil mustami' Hatta yak sural mustami' Baik bagi para pendengar Silahkan anda bisa menghubungi Di 823 6543 Untuk menjawab pertanyaan Tamrin yang keempat Untuk ee, Pelajaran Bahasa Arab ya Bagi cetakan yang lama Di halaman 70 Nah Tujuh enam, tujuh puluh, tujuh lapan nafwan, Dan untuk yang baru tujuh puluh enam, tujuh lapan, tujuh sembilan yang lama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Mubarak terima kasih. Eh, ya, selamat. Abu Mu'barok? Nama. Pak, Mubarak Ahmu'barok, uh, Abu Mubarak Antum lihat salaman berapa tadi? Tujuh puluh Antum cetakan lama, cetakan baru? Cetakan lama. Eh, ya. uh, yang lama tujuh lapan berarti ya?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 Arba'ah, Arba'ah, haulai mudarisuna, haulai mudarisuna, asan tu, khamsah, khamsah, haulai talibatu, haulai talibatu. Terima kasih. شكران يا ابا. بارك. شكران عليك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تعب جزاك خير. kepada بعمرك di Pekanis silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 dan saya melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam tamrin yang keempat. Assalamualaikum. Baik, terdapat sedang di 8236543. Assalamualaikum. Ku Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Hanif. Di mana Ummu Hanif? Di si Bitung. Tidak, silakan sur. Silakan Ummu Hanif diteruskan. Rakam sitah. Iya. Yes. Sitah. Naam. Hadhihi ummu. Hadhihi ummu. Ummu atau ummi? Umi. Ummi, ada ya di belakangnya. Saya lagi umu. Iya. Hadhihi ummi. Naam, sahih. Ha, hadza abi, Orang sab'ah. Sab'ah. Naam. Hadza abi. Hadza abi, sahih. Teruskan? Uh, apa? Teruskan, teruskan. Thamaniyah. Thamaniyah. Naam. Ha, ulai talibatun. Ha, ulai talibatun. Naam. Teruskan, tis'ah? Tis'ah. Ha? Haulai togibatun Nah, nah, santih Asyarah Asyarah nah. nah Hadha tajirun Hadha? Tajirun nah, Khatak Apa lahmu? Masih salah? Diperbaiki lagi Haulai tajirun Haulai tujarun Tujar Haulai tujar. Nah, tujarun nah, jamaah daripada? Tajirun. Tajirun. Ahsanti. Syukuran syukran. Jazakallahu ya. khair. Salam. Iya, jazak khair. Jazakallahu khair. Pada muhanafi di Jepeto. kita bukakan kesempatan kembali Sat. Satu atau kembali di 8236543. Ya, dua penawaran kembali. Assalamualaikum Halo. Iya, Assalamualaikum Pak. Dengan siapa di mana? Taib. Pak Budi di Tanggul. Baik. Pak Budi. Pi pam salam Pak Budi. Waahid. Naam. sahih. Isnan Isnan Hadihi bukti Nah Salah Haulai Rijalun Rijalun Agak panjang ha rijalun. Pak Budi Haulai Rijalun Nah sahih Arba'ah Arba'ah Haulai Mubar Lisuna Baik Hontah Haulai Tolibatu Sekali lagi Pak Budi Haulai Haulai Tolibatun Tolibatu Nah Cita, Nang. Hadhi ummi, Sahih. Sabang, hada abi, Nang. Tisaket saman ya. Saman Sahih. Ha ha ulai tolibatun. Hmm, kenapa haulai ulai? Uh, Tohlib ah ha, tolibatun bukan jama, oh, Pak ya. Budi. Hah, itu mufrod. Tunggal. Hadhi Talibatun Mumtaz. Ah, talibatun atau talibatun? Hadihi talibatun. Talibatun. Talibatun. Naam. Hadihi talibatun. Naam. Tis'a, teruskan. Tis'a. Ha'ula'i tabibatu. Hmm? Ha? Tabibatu atau tabibatun? Ha'ula'i tabibatun. Naam. Sahih. Akhir. Ha'ula'i <coughs> tujar. Ha, ulai tujar. Ma mana penjual, Pak Budi? Pedagang. Pedagang. Saya bersyukuran, Pak Budi. Jazakallah khair. Wa Nah, jazakallahu khair kepada Pak Budi di tampoan tip. Saya sudah karena sudah ambil yeah. semua oleh oleh Pak Budi okay. tadi 10 soalnya tidak masalah. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Bak fil, ya, so. fil amakin al khaliati min al jumal al atiati damiran munasiban huahia humhunna mudah insyaallah ni sahur jidetan. Bak fil amakin al khaliati. Membaca apa ya kawan? Datarakan. Datarakan. Fil amakin di tempat-tempat amakin jamaah daripada makan. Makanun hmm, bukan makanun dalam bahasa Indonesia bukan? Makan bukan makan, makanun tempat artinya di sini. Amakin jamaknya. Da' fil amakinal khaliyati lattakan di tempat-tempat yang kosong. Al khaliyah itu kosong. Minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut. Damiran munasiban, kata ganti yang kata ganti yang sesuai. Domir itu kata ganti yang sesuai bisa berupa huwa bisa hiya bisa hum bisa hunna di sini ada beberapa pilihan ya Khan ada beberapa pilihan okay. huwa hiya hum hunna nah baiklah apa lagi masalah yang baik bagi pendengar yang lain Silahkan Anda Anda bisa menghubungi di 823 08236543 Assalamualaikum halo Assalamualaikum Ya silahkan Assalamualaikum waalaikumsalam Iya Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Rufaydah di sini itu Baik, silakan Ummu Rufaydah, uh, silakan Rukam Wahid Datang barin adalah Khamis, latihan kelima Wahid Nah Man hadar Rijalun Sekali lagi Ummu Man hadar Rijalun Ar Rijalun atau Ar-Rajulu Afan Ar-Rajulu ah, Nah, sekali lagi Man hadar Rajulu Man hadar Rajulu Nah Terjemahkan ummu, diterjemahkan, coba Siapa para lelaki itu? Siapa laki-laki ini? Siapa lelaki ini? Nah, karena rajul satu, or rajul, jamaknya ar-rijal Bagaimana ummu, jawabannya. jawabannya? Hum Hum Kenapa hum? Karena laki-laki Laki-laki, disini rajul, umufurat atau jamak, tunggal atau jamak ini umu? Oh, afan, tunggal Nah, Jawabannya huwa. Naam. Tabar jawab huwa? Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Naam. Itsnan. Tafadhal. Itsnan. Itsnan. It's Aina talibatun. Ha, nah, ada alif lam di at-talibatun. Aina at uh, alif lam tidak boleh ketemu dengan tidak boleh berkumpul dengan tanwin ummu. Jadi bacanya Aina at-talibatu. Aina at nah, Jadi kalau ada alif lam ummu tidak boleh ada tanwin setelah itu. Naam. Hum fil fasli. Hum fil fasli. Hmm. Hum di sini untuk laki-laki, Um. Ada jawaban yang lebih tepat lagi? Al perempuan di sini. Jawabannya? Hiya, Hiya. satu orang. Hunna. Hunna. Naam, sekali lagi, Um. Aina <coughs> al talibatu? Naam. Hunna fil Hunna fil fasli. Ihsant. Ya. 3, terakhir 3. Asalasa. As nah. Manhu manha ula il fita. Fit yatu. Fit Nah. Manha ula il fit Nah. Fit yatu jama atau mufrad kamu? Mufrad. Nah. Fadal ah mufrad al fit yatu? Mufrad. Tak ada ha ula i di sini fan. Ah, jamak dia. Jamak. Jamak dari apa alfit fata itu? para pemuda. Al-fata. Naam, al-fata. Naam, fatah. Nah, Al -Fatah. Nah, hum hum abnaul mudarris. Jayıd. Ah, afan? Hum, hum abnaul mudarris. Mudarris. Mudarris. Nah, kenapa sebabnya kasrah ummu? Karena uh, mudafun ilai. Mudafun ilai. Sekali lagi umum hum? Hum abena ul mudar risi Taif, syukuran, jazakillah khair Wa'iyak, hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakillah khair kepada Umar al-Faib Jibitong Bagi para pendengar yang lain silahkan di 8236543. Kita angkat penelpon Sanja Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan dedi di lawa kuning sarko Ya Nah, silakan Pak Lidi. Rekam berapa sekarang, Pak? Arba'ah. Uh, Arba'ah, arba, na'am. Ah, sant. Aina bta liba'atul jadi datuk. Na'am. Uh, Di mana para pelajar yang baru. Yang baru. Na'am. Jawabannya? Hiya uh, fil maktabati. Mumtaz. Hiya fil maktabati. Hiya fil nah. maktabati. Sahih, na'am. Khamsah. Khamsah man haula'in nat. Naam. Mereka para manusia para orang Ahmadiyah. Para anu, para Ahmadiyah itu. Para Ahmadiyah. Para orang itu. Naam. Sahih, ah, sahih. Iya. Naam. Uh, um. Naam. Um, hum hajjaju hajjajun. Hajjajun. Hajjajun min al-Hind. Hajjajun. Sekali lagi, Pak. Hajjajun min al-Hindi. nah Sekali lagi, Pak. Hum? Hum khujajun bin al-Hindi. Nah, langsung. Sipta. Sipta. Nah, tidak perlu terjemahkan lagi, Pak. Langsung aja Nah, sipta. Aina tobi batu nah. mana orang uh, Langsung, langsung. Langsung jawaban. Huna uh. fil mustashfal awladatu. Sekali lagi. Huna? Huna fil mustashfal Yeah, nah, a, wiladati ah, Wiladati apa wiladatuh Wiladati Wiladati yeah, Fil mustashfal -wiladati. wiladati Nah Sepertinya ada kesalahan di sini Bukan fil mustashfal seharusnya Fil mustashfal wiladati Seharusnya tidak boleh ada arif lam oh, Seharusnya di kalimat mustashfal Tidak boleh ada arif lam oh, yeah. Karena nah, Fil mustashfal wiladati, <laughs> wiladati. Nah, mari kita cita kan baru tidak ada alif lam. Nah, cetakan lama salah. Bapak berarti punya cetakan lama. Ini cetakan lama salah. Nah, alif lamnya dihapus di kalimat mustashfa. Oh ya, Nah. Nah, terakhir, Sabah. Sabah. Man hadal walid Man hadzal waladul ladzi min baitik. Min baitika? Min baitika. Nah. <coughs> hmm, jawabannya? Allahu wa khawabnu akhi nعم huwa ibnu akhi huwa bunu akhi sahih syukran akhi bagi anda yang belum biasa masuk silakan kita angkat telefonnya mungkin terakhir assalamualaikum dengan siapa di mana saya pengen punya buku itu. Ah, Syaratnya saya belum iya. pernah punya, saya baru mengikuti. Ah, Bagaimana saya bisa dapat buku itu? Tapi nanti kita kafilmasikan pada akhir kajiannya, buah. Ya? Okay. Ia ya, jasa terima kasih. Selamat Assalamualaikum. Selamat malam. Tapi bagi para penikar yang lain, saya kembali untuk menjawab pertanyaan dari Tamrin yang kelima ini. Salamualaikum. Hello. Salamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dengan siapa di mana bapa? Wahid di kiri tu. Wahid. Wahid yang tadi ya? Lain ni. Ya? طيب silahkan بق واحد نعم ثمانية. من أين هؤلاء الضيوف نعم هم من الرياض نعم هم صحيح الضيوفنا جمع أو يا أخير الكريم جمع جمع من ضيف ضيف أحسن يا أخير تسع تمام من أين هؤلاء الممرضات نعم هن من الفلبين Al-Filippini atau Al-Filippina? Al-Filippini Baiklah, Sant Man hadih al-Fatatu Al-Ashara? Al-Ashara? Al-Ashara Man hadih al-Fatatu Al-Ashara Ia Bintul Mudarrisati Bintul Mudarrisati Baiklah, syukurlah, Akhir Jazakallah khair Afan Allah Afan Uttad Ya Saya ingin tanya dulu Baiklah, Jangan sususlah akhir Ini di kita Allah, Masad Ya, bagaimana, Akhir? Di halaman 68, 67 Masya Allah Antum sering merojah seperti ini Bagaimana ah? Di latihan yang kelima Ustaz Ya Al-Baytu yang nomor 8 saya Al-Baytu al-Jadidu Al-Ladhi Fidhalika Syari'i Al-Waziri Antum kemarin bacanya Al-Syari'u Nah Seharusnya Al-Syari'i Al-Syari'i sahih, sahih Fidhalik al-Syari'i Akhtana Nahum sahih Kata salah kemarin sahih Ahsan tu ya khid Jazakallah khair Kenapa majlulah khair ya Karena ini badal dari Dalik tata. Sahih Sahih Barakallahu fikum Jazakallah khair ya khid Anta bayanta akhtai Syukurah ya khid Jazakallah khair iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya pesat Mungkin kita angkat Taip. beberapa pertanyaan dari peserta Sebelum kita tetap kajian Tolong dibacakan dan artikan perintah pada halaman 65 nomor 2 halaman Ya, bukunya cetakan lama ini, Ustaz ya. Halaman 65 nomor 2. 65 cetakan lama. Iya. Eh. Ha, latihan berapa? Nomor 2 halaman Nomor 2. Eh, halaman? Halaman 65, Ustaz. Latihan 2 nomor? Oh, kata perintahnya. Iya, eh, kata perintahnya. Eh, uh, iku kullajumlatin minal jumalil atiyati. -ati. ثم اقراها مرة اخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثالي انا ulang sekali lagi اقرا كل جملتين baca setiap kalimat مِنَ الجمل الآتياتي dari kalimat-kalimat berikut ثم اقراها ha, kemudian bacalah kalimat-kalimat tersebut مرة اخرى sekali lagi Dibaca sekali lagi Setelah dibaca Antum baca sekali lagi Yang kedua kalinya Tapi dengan Ba'adataghirilmunada Dengan Setelah dirubah e, Munadanya Al-munada itu Kata yang terdapat setelah huruf ya Al-munada sekali lagi Itu Isim yang terletak setelah harfun Harfunnida Ya Jadi ya ummi Ya ummi Nah jadi ummi di sini munada. Kama huwa muabbahun fil mithal seperti yang dijelaskan pada contoh. Oh, iya. Nah, contohnya boleh baca, tidak mm -hmm. usah. Tayyib, tayyib. Kemudian 66 nomor 3. Aha, uh, kenapa? Uh, 66 nomor 3. Nah, perintahnya. Heeh. Hmm. Anis An al fa'ila fi kull minal jumalil atiyati. Anis -ati. An rubahala menjadi muannas. Annes itu kalimat annas ayu annesu an gantilah atau rubalah menjadi mu <coughs> al fa'il fa'ilnya fa'ilnya di sini maksudnya adalah uh, dalam bahasa kita pelakunya hmm. atau subjek, sahih? subjek sahih. subjeknya fi minal jumalil atia di tiap-tiap kata-kata berikut tiap kalimat-kalimat uh, berikut jadi fa'ilnya atau subjeknya antum ubah yang tadinya mu menjadi mu anaf. Itu maksud daripada perintahnya. Wallahu a'lam. Halaman selanjutnya yang 6.7. Nanti okay, satu, satu, satu lagi yang uh, kelima. kelima. Akmilul Jumalal Atiyyata biwadhi Biwad'i ismin mausulin Biwad'i ismin mausulin munasibin. Akmil sempurnakan al kalimat-kalimat Al-Athiyah berikut. Biwadda ismin, dengan meletakkan isim. Dengan meletakkan isim mausul. Isim mausul itu kata penghubung atau kata sambung. Munasibin yang sesuai. Sekali lagi, ulang sekali lagi. Akmilil Jumal Al-Athiyah. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut. Biwadda ismin mausulin. Dengan meletakkan isim mausul. Kata penghubung. Munasibin Yang sesuai Di sini ataupun hubungnya Bisa alladhi Bisa Allati fil farak Di tempat yang kosong Wallah warah Satu lagi ya. Apakah azwaj termasuk jamak dari Zaw Jatun Dan yang kedua Apakah istilah untuk isim yang memiliki dua kata jama' Dari Abu Abbas di Ciracas Bagaimana pertanyaan terakhir Yang pertama Apakah azwaj ya, termasuk jamak dari Zaw Jatun nah. Dan yang kedua Apakah istilah untuk isim yang memiliki dua kata jamak? Ism memiliki dua kata jema. Ada istilah walalam. Yang, yang pertanyaan terakhir ana apa? Hmm. Eh, tapi yang eh, kalimat zaujun ya kwan? Itu zaujun itu bisa maknanya bisa suami, bisa maknanya istri. Oh, zaujun baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Kadang disebutkan zaujun maksudnya suami. Kadang maksudnya istri. Nah ini isim ini mempunyai dua makna yang eh, saling berlawanan. Sama seperti kalimat bay'un. Kalimat bay'un itu bisa berarti syira'un, bisa berarti bay'un. Bisa berarti jual, bisa berarti beli. Dia memiliki dua makna yang bersaling bertolak belakang. Dan dalam Al-Quran ada satu kata yang yang juga seperti itu. Sehingga menimbulkan ikhtilaf para ulama yang begitu panjang. E, Wallah Allah ma'ala lupa ayatnya. Tapi ada satu lafaz yang dia memiliki makna dua makna. Dan dua makna ini saling bertolak belakang. Para ulama berbeda pendapat mana yang dimaksud. Sehingga zaujun, bisa jamaknya bisa azwajun kalau dia maksudnya suami bisa ma bisa jamaknya zawjatun jika dia, dia maksudnya istri istri wallahu taala taip. taip uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini alhamdulillah ada ikhwan tadi dari mana tadi dari Cibitung hmm. yang yang alhamdulillah mengingatkan kita tentang kesalahan yang kita lakukan pada ini dan jazakallahu khair ana harap juga ikhwan-ikhwan juga yang lain yang menemukan kesalahan seperti ini tolong disampaikan kepada kami. Agar kesalahan-kesalahan uh, ini uh, Tidak terulang lagi pada kesempatan-kesempatan Dan uh, menjadi koreksi bagi kita Untuk tidak mengulangi kesalahan Taib, Jazakumullah Khair uh, Dan amikian Subhanallah, Alhamdulillah, ila Alhamdulillah, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh